Годишна среща на веригата върна 1907 година. 15 август, четвъртък. В 7.30 часа вечерта имахме Господнята вечеря, която се състоя по следващия начин. Във високо построената стая в зданието, в което държахме нашите събрания, на салона, в който се събирахме, се постави маса във формата, означена в показаната рисунка. Фигура 1 на която маса бяха поставени пасхални съсъди. Фигура 2. А до нея три стола за И, Е и А. От салона по столбите се изкачвахме в стаята и пред Господа един подир други изпълнявахме следното. Първо, благодарихме Бога Отцу. Второ, молихме се на Господа Исуса Христа, Яхова Елохим, за да бъде подкрепа на нас, близките ни, домочадията ни, народа, Славянството и цялото човечество Първо Отец Благодарност Бога Отцу Второ Молитва към Господа Исуса Христа Яхова Елохим За да даде подкрепа за себе си Близки домочадие народ Славянство и цялото човечество Трето Молихме се на Цветия Дух Адонай Да даде просвета И изпълни всяка мъдрост като при изпълнението на този пункт изказвахме и стъпката, която сме избрали. Който от нас е избрал любовта, ще каже, че е избрал любовта. Който е избрал мъдростта, ще каже мъдростта. А който е избрал добродетелта, добродетелта. Четвърто. Правихме по три поклона и най-после пето прочитахме лентата в Библията, поставена на масата. Шесто оставяхме пликовете с волните пожертвования и се връщахме. Обръщането ни при изпълнение на горните шест стъпки ставаше по приложения образец. Редът по който отивахме без следният Тодор Бачваров Димитър Голов Михалаки Георгиев Петко Гумнеров Пенюкиров Константин Иларионов Анастасия Железкова Мария Казакова, Анастас Бойнов, Елена Иларионова, Илия Стойчев, Тодор Стоянов, Стоименов и Гина Гумнерова. Всеки един, след като изпълняваше шесте пункта, означени в образеца, слизаше и отиваше друг. Този ред, според както ни се обясни от господина Дънова, се продиктовал свише. Поди изпълнението на горе споменатите наредби, събрахме се на ново в салона, откъдето всички заедно по горния ред начало с господин Дънов, си изкачихме на ново горе, където застанахме пред масата и стана преломяване на хляба и подаване чашата, поди което господин Данов раздаде всеки му чашата, определена му отгоре, с надписаната буква, означаваща името му, пълна с вино. И понеже предназначеното ястие за пасхата беше на масата, то заедно с подадените ни пълни чаши, като взе всяко и по нещо, под същия ред влязохме и наседахме на масата в салона. Така, както е означено. След свършването на господната вечеря, господън Дънов ни покани за събрание утре в 4 часа сутринта, когато имахме молитва. 16 август, петък В 4 часа за ранта всички се събрахме в салона, където ставаха събранията ни, и откъдето в 5 часа точно се изкачихме всички заедно по сношния ред. Тодор Бачваров, Димитър Голов, Михалаки Георгиев, Петко Гумеров, Пакиров, Кайларионов, Анжелескова, Мария Казакова, Анастас Бойнов, Елена Иларионова, Илия Стойчев, Тодор Стоянов и Гина Гумнерова. Всички застанахме пред масата, господин Тънов чете една молитва и ние повтаряхме подир него. След молитвата завърнахме се в салона, насядахме на местата си и господин Тънов в 6 часа между другото каза «Днес ще сформираме верига в астралния свят». В света има 7 положителни магнетически течения и толкова отрицателни. Първото магнетическо течение е в краката – Второто течение е в с човешките сили, човешката енергия. Третото течение е свързано с човешкото чувство. Четвъртото с човешката мисъл. Петото с съзнанието на човека. Шестото течение е течението на живота. Седмото течение е свързано с висшето проявление на човека, с човешкия дух. Тия течения могат да се разятяват изгъстяват и според това разрядяване и сгъстяване са и разните състояния на човек. Когато едно проявление се сгъстява, минава едно преходно състояние. Затова всяко едно разрядяване е акт на творчество и всяко сгъстяване е акт на порядък. Излишъкът на нещата създава злото и щом се изчисти злото и остане самата сграда. Остава доброто. Когато нашето тяло се гради и съгради, излишъкът ще падне в низшите сфери и този излишък ще стане творческа основа на друг свят. Когато човек не разбира мястото си на работа в тази сграда, той сгъстава състоянието си, образува се гъста атмосфера и спира своята деятелност. Когато дойде друго течение и те измести от течението, в което си турен, тогава ще усетиш страдания у себе си. Например, когато мислиш лошо за други го. Това показва, че си в едно противоположно течение и страдаш. Не прилагайте този принцип в частност, а го прилагайте в общност. Не се осъждайте. Аз не искам да се осъждате. В умствения свят се иска да бъдете активни, но също спокойни. Леността е знак за сгъстяване на течението. Човек може да бъде активен, да не прави никакъв шум, но всъщност пак да работи. Не е шумът, който показва работа, а плодът е, който показва работата. Светлината, например, не прави шум, но е такъв творчески акт, щото повдига живота. Бог запълна всяко пространство, но в него съзнанието е друго. Колкото повече божественото съзнание се усилва, толкова повече и божествените центрове се усилват и с това ви се помага. Хората често пъти са отражени, отклик на онова, което желаят. Страстите на земята и душата се отразяват върху вас. Земята не е от напредналите души и ако се оставим на нея, няма да напреднем. Великата блудница, той е нашата земя която така да се каже блудства с другите земи. Помнете, има отиване надолу и нагоре. И ако земята се привлече от по-лош свят, ние ще станем още по-лоши. Близо към Бога и далече от Него Близо към Бога сме, когато се приближаваме към центъра, а далече сме, когато се отдалечаваме от Него. Така в един кръг, колкото отиваме към центъра, толкова по-голям е кръгът. как човек се съзнае, като човек, необходими са седем прераждания, за да стигне до Бога? В седемте прераждания той достига до степента светия. И по тези група кръгове се отива по Яковата стълба. Фигура 3 Как трябва да се повдигате? Във вас теченията още не са свободни, те са още сгъстени. Вие все се пазите един от друг и се страхувате един от друг. Вие сте готови всякога да се страхувате от човеците. Не се бойте, че може да пропаднете. Знайте, че е невъзможно да се изгубите. Бог, който е всесилен, ще избави всичките. Научете се да познавате Бога. Бог сега е във веригата, гледа ви, но вие го не познавате. Научете се да го познавате. Ако вие съзнавате, че Бог е във вас, то светлината, която излиза от вас, ще озари всеки един брат и вие ще го виждате такъв, какъвто си е. Ще виждате, че сте скобри косата на един ваш приятел, тъж ще се разкаете. Ако дойде една лоша мисъл, кажете й, ти не съществуваш и нямаш сила над мен, ти си иллюзия и нямаш сила над мен. Защото лошите духове понякога хипнотизират и връзват човека. Но ти можеш да се освободиш от въжето на лошия дух. Когато дължим на някого, ние постоянно мислим за него. Неговите магнетически течения ни препятстват и ни спират. За това добре е всяко да се освободи от онова, което дължи на други Така е и със скърването. Някой те обиди, например, и ти постоянно мислиш, защо те е обидил. Ако искаш да се освободиш, трябва или у него да се роди съзнание, или ти трябва да оставиш тази мисъл да си отиде. За да бъдете в божествена хармония, трябва да се държите винаги във връзка с главния център. Например, направете такъв един опит. Когато се намерите в крайна нужда, обърнете се към мене със съзнанието и аз ще ви помогна. Пазете се от мислите на гордостта. Молете се един за други го, защото на другите като не е добре и на вас не е добре. Ако мислиш, че ти си спасен, а хората не са спасени, знай, че ти сам не си спасен. А когато мислиш, че хората са спасени, тогава и ти си спасен. България мяза на един лут бик и тази верига е едно въже, с което сме го вързали. А вие не бива да се плашите, че веригата ще се скъса, защото по-скоро рогата на бика ще се струшат отколкото веригата да се скъса. Трябва да знаете, че не е само рогата, но и шията на бика е вързана. Наистина, че другите хора ще черпят от вас, но вие трябва да се радвате, че чрез вас иде подобрение. Може да попитате, ами че ние ли сме най-добрите? Вие не сте най-добрите, но сте най-подходящите да се повикате за дадената минута. Не се безпокойте, че не сте духовни или дали ще станете духовни. Мисълта да станете духовни ще изчезна от вас, защото ако се питате дали днес сте по-духовни, това значи да се спъвате в пътя си. После не предсеждайте комарите и да казвате, той направи еди каква си погрешка. Не бързайте да си давате съвет, да се учите, защото винаги ще се раздразнявате един друг. И ако някой от вас има да каже нещо на други го, нека му каже в очите ясно и откровенно, а не задколисно. Бъдете прями пред Бога откровенни, в смисъл на чистосърдечни. Вие трябва да стоите спокойно. Даже когато ви дялат, да сте спокойни, да не мърдате, инак повече ще страдате. Архитектът знае колко пъти и как да сложи чука си. У вас много пъти ще се роди с ше славия и гордост, и това ще проистича от едно състезание. Ще искате всякой да излезе най-напред. Но аз ви казвам, че всичките ще излезете напред, защото всякой един от вас ще стане опорна точка, с която ще се движи веригата. И после да знаете, че около вас ще се образуват и други вериги, и вие ще влияете върху тях. Ако Господ ви люби, радвайте се на това, защото сте свързани с великия свят на духовете, и тогава да сте благодарни, че и на земята ви е добре. Повечето от вас ви спъват материалните работи, а малцина ви спъва философията. Но казано е, няма който да оставил баща или майка да му се не даде стократно. Бог да ви даде богатството, защото да се радвате в делата си и в работата си. Навсякой един от вас ще се даде онова, от което има нужда. Само дръжте чисти желанията си. Дръжте стока първокачествена и плащайте добре на слугите си. И всичко така, както струвате, ще се подобри лицето и душата ви и ще станете по-красиви и вътрешно и външно. Човек може да бъде красив само когато Господ е в него, защото красотата е божествен атрибут. Тие от варигата, които са по-слаби, ще имаме още едно събрание, за да се помолим за тях, да да се подобри положението им. И аз ще ви кажа какви работи не сте довършили, да да ги свършите. Вие трябва да пазите да не се сближавате много един до друг. Защото вземете, например, две дървета, що много се сближат и съхват, когато за да виреят, трябва да съществува известна дистанция помежду тях. Спрямо човеците всякога трябва да даваш толкова, колкото вземаш. Няма желание, няма мисъл о вас, която да се не осъществи. Всички ще се осъществят на своето си време. Няма желание или нещо, което вашата душа е пожелала, да, да ви се не даде. Само, че не бива да бързате, да изваждате вложеното в банката предварително в аванс. Не се насилвайте, защото с насилие и мъчене работата не се върши. Гледайте да запазите това, което ви е дадено, защото ако си излеете чашата, никой не ви е крив. До вечера ще имаме събрание в 8 часа. В 8.30 часа вечерта събрането се продължи. Между другото и сега господин Танов каза. Вие се чудите как ще виждате и как ще слушате. Но вие имате физическо зрение и физически слух. Една стъпка напред и ще се яви астралното зрение и слух. Вие се спъвате от това, че астралният свят е различен от този. Обаче вие ще го намерите, че е подобен на този свят. Стая разлика, че е само по-хубав. Астралният свят е далече стотина километри над земята. Вашите духове, когато се явяват, си оставят телата в небесните съкровища. И ако искате вие да се яви един от вашите очите, трябва да се подготвите цяла година и да разберете живота. Ако сте подготвени, един от нашите приятели може да се яви. Какво разбирате под думата добър човек? Когато казваме добър човек, подразбираме, че неговите мускули и кости и неговото тяло изобщо са в порядък. Добрият човек не може да бъде болен, а всякога е здрав. Когато говорим за добродетел, винаги разбираме човешката личност, но тя обема нещо повече. Един добър човек винаги може да спазва своето равнобесие. Ние се страхуваме да не изгубим мнението на един човек, но добрият човек никога не си изменява мнението. Ако сте добри, няма какво да се не разберем. У вас се заражда мисъл, дали сте добри. Всъщност, вие сте добри, но сте лениви. Имате духовна леност. Не мерите и не знаете как да употребявате добрината. Понякога се показвате много работливи, но това е само привидно. Приличате на един човек, който работи само, когато господарят му е при него, а щом си замине, почва да работи, както си знае той. Леноста е следствие на земната душа, която ви завладява. И Господ, като вижда, че хората са много мързеливи, изпраща им страдания, за да напуснат мързела. От леноста можете да се освободите последния начин. Трябва да се повдигнете духовно, за да можете да влезете в една атмосфера, която ще способства за вашето повдигане. И за това... Когато ви дойде една добра мисъл, изпълнете я и не я пренебрегвайте, защото ако я изпълните, тя ще ви помогне, за да се повдигнете. На вас сега трябва да се припомнят старите светувания, защото за много хиляди години сте се скитали, да сте забравили как сте живели в небето. И за това сега е нужно да ви се напомни. Там, гдето има леност, не може да се развие волята. Затова добродетел и леност са две неща несъвместими. Ако бихте видели един възвишен дух, каква енергия, какво постоянство и настойчивост има, щехте да се чудите. Ако някой от вас получи да повдигне някого, повдигате себе си и това е вашата награда. Земната Душа е, която ви препятства в живота, и тя е, която ви държи надолу. Няма нужда да се съмнявате и страхувате в пътя си, защото тези учители, които сега ви се дават, ще ви ръководят и направляват. Един пътник в гората може да се съмнява и страхува, ако нямаше водител, но щом има водител, няма нужда от страхуване. Обърнете внимание върху тримата приятели, които ви са назначени за учители. И като изхвърлите леността ще пресечете всичките нишки на влиянията, които ви спъват из пътя ви. Вие можете да си помагате един друг из пътя. Спрямо този свят вие имате работа. Затова не искам да ви вземам от света, а да работите. И силата отгоре ще дойде постепенно. По лека-лека, с деятелността, която проявявате. Сега вие търсите лек зеленост, нали? Аз ще ви кажа, че той е лек е да се научите да любите. Всичко в света зависи от любовта, и ако опитате това, ще видите, че е така. Молете се, за да ви дадат опътвания отгоре. Вашите умове не могат да издържат влиянието от горе в тази минута. И затова нека свършим за сега, а утре в 9 часа сутринта ще имаме пак събрани. 17 август, Събота. В 9.30 часа за рънта след прочитането на стиховете от 17 до 26 от Евангелието от Йоанна, господин Денов каза Човешкият живот започва с истината. Думите в прочетеното от книгата Господня «Освети ги» означават «Очисти ги». Светоста и чистотата са синоними. Светостта е едно състояние на духа, в което няма никаква дисхармония. В него не могат да се появят никакви лоши чувства и желания, и няма почва за грях защото в този свят всичките желания са ясни на духовния свят и нищо не може да се зароди, което да бъде грях за тях. Затова в прочетеното се казва «Освети ги чрез Твоята истина», защото ако така сте осветени, злото няма да има почва. За да бъде човек осветен от Бога, трябва да бъде готов да слезе и в ада и да отиде на небето, където и да го праща Господ. И не бива да се поражда подозрение, че това, което Бог му дава, е зло за него. Един човек, осветен чрез истината, ако и фада да слезе, той и там ще хвали светлината. Затова безразлично е къде ще го изпрати Господ. Затова ние поставяме истината да съответства на очите на човека. Където основата на Неговия мозък може да се осветлява. И понеже основата на мозъка съответства на нишите сфери, то не може да се слиза под нишите сфери на тялото. Затова основният камък на мозъка е истината на ума, и всякои, който гради знанието си без истината, това знание ще се срути. И затова основа на знанието е истината. Само истината е която разкрива творческата деятелност на Бога. Вас ви се струва, че истината е нещо неодушевено. Само една дума. Но истината е един акт. Когато Господ иска да се разкрие своят творчески акт, да разкрие себе си, каква мисъл има Неговото желание? Това Негово желание спрямо нас, ние го наричаме «Истина». И така да живее човек си, истината значи да бъде заобиколен със светлината на Божествения дух, който работи. Истината е едно велико течение, което слиза от царството на виделината на Божествените светове и в по-нишите светове образува краските. Истината във физическото поле се появява в червената краска, основната краска на живота, където подкача всяко органическо развитие. Червената краска по естество е най-долна в на краските, но същевременно тя е най-високата. Когато истината слиза отгоре към физическото поле, в каквото състояние намира човека, такива и вибрации ще възпроизведе. В най-нишите проявления на червената краска се проявяват най низшите организми. Тия нищи организми всякога проявяват една средна деятелност към тия човеци, с които имат сходство. И ако средата, в която живее един човек, е чрезмерно гъста, те от дъното на живота почват да излизат към повърхността. И колкото повече се сгъстяват долу, толкова излизат към повърхността и вследствие на това се явяват разните болести. Болестта е следствие на борбата на човешкия разум на човешкия организъм. Така, когато един ниш организъм действа върху един виш и взема надмощие, образува болест. А когато виш организъм, виш с живот действа върху един ниш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху духа, човек всякога ще го редува. Ако духът има надмощие върху плътта, Човек всякога ще бъде здрав. Като знаете този основен закон, прилагайте го в живота си. Защото ако вие разрушавате това, което Господ е създал, другите ще ви разрушат повече. Ако вие не любите вашия живот, как очаквате другите да го любят? Да любите това не значи да се удоволствате. Да любите, значи да се стремите към Бога и да го възприемате в себе си постоянно. Вашата любов към Бога се проявява в три направления. Първо, в стремление, което значи правда. Второ, в единство, което значи добродетел. Трето, в образ, който значи живот. Божията любов спрямо вас се показва в падение, което значи истина. В страдание, което значи благост. Какво мислите, че е последното? И в смърт, което значи осиновление. Сега се качвате нагоре и когато стигнете върха на вашето съвършенство, един ден ще разберете вашата любов към Бога. Когато стигнете върха на вашето съвършенство, ще почнете да слизате надолу, ще разберете любовта спрямо вас, защото когато почнете да слизате надолу. За да помогнете на вашите братя, тогава ще познаете Божествената любов спрямо вас. И тогава вие ще слизате и възлизате постоянно, и това ще бъде вашата вечна радост и блаженство. Почивка Във връзка с това вие искате да възпитавате волята си. За възпитанието на волята си ще употребявате жълтата краска. Понеже при възпитанието на волята, умът трябва да вземе активно участие, та известни сили да можем да ги управляваме и приспособяваме за всякой един даден акт. Една невъзпитана воля често пъти пада под червената краска, със своите вибрации се преобръща на една стихия. И за да се извади от това състояние, трябва да се употреби жълтата краска която ще повдигне вибрациите над червената краска и ще започне да се развива по един нормален път. Старайте се да си представите в ума жълтата краска и се старайте да си представяте съдържанието й. Като гледате жълтото цвета, например, волята ви се усилва. По този начин ще въздействате върху естествената ваша воля. Тези от вас, които са се избрали първата стъпка, добродетелта, те ще употребяват жълтата краска. Тези от вас, които са се избрали втората стъпка, мъдростта, ще употребяват синята, а тези, които са избрали любовта, ще употребяват розовата. И тогава ще правите разни съединения. Добродетелта е основана на волята и ако нямате воля, няма да бъдете добродетелни. За волята е потребна жълтата краска, понеже умът взема участие. И тогава, за да се възпитава сърцето, употребена е розовата краска. За волята – жълтата, а за мъдростта – синята. Редът прочее е следващият. Жълтата краска е основата, после иде синята и после розовата. В музиката двата тона, които нямат подобен, образуват дисхармония, т.е. отласкват само. И във вас, когато се намира антипатия, трябва да се лекуват вълните на вашата душа. Например, някой ви открадне парите. Ако вие кажа, че тия пари са били негови и си ги е взел, тогава се успокоявате. Добродетелният човек е богат, защото се не гневи. И ако във вас имате някакъв недостатък, вие сте сиромаси. Сега учите начини как да обогатеете. Вие много пъти се оплаквате от вашите погрешки. Но ако знаете как да ги следите, щяхте да научите много добре себе си. Защото именно от погрешката се показва, че сте имали едно слабо място. Така че за погрешките не се разкайвете, че сте ги направили защото вие не можехте да не ги направите. Колцина от вас се усещат слаби и искат да имат помощта на веригата. Тези от вас, които имат спънки, какво искате да им се помогне? Законът е, че колективните благопожелания съдействат, за да се усили този, който желая. Сега, във веригата да се отмахнат тия препятствия. Защото един, който е недъгъв, може да накара друг, който е посилен, да изхарчи повече сила, отколкото трябва. Така който почне да се моли за другите, показва, че се е усилил. А който се моли само за себе си, показва, че е слаб. За да може веригата да помогне, трябва колективна молитва. Тази година можем да направим така. Всякой, който се намира в нужда, отправете до мен писмо и аз ще ви определя време, когато да се молите. И да знаете, че ще се определи една форма на тия писма, защото когато го получите, да знаете за кого да се молите. И в такива случаи винаги ще се призувавате тримата приятели, като казвате и имената им. А когато призовавате приятелите, казвайте Господи Исусе Христе Йехова Елохим, Отешителю, Дух Святий Адонай. Вечерта в 8.30 часа събрание и приятелски беседи върху разни въпроси. 18. август, неделя. Сутринта се събрахме към 9 часа и господин Дънов, между другото, каза, Има нещо на всички да се даде. И това, което ще ви се даде сега, няма никому да го показвате, нито излагате на чужди очи. Това ще пазите до една година, как ви се даде. Всякога, когато се молите, ще го представяте пред себе си и тогава ще започвате всяко ваше прошение и молитва. Така е желанието на ръководителите. Даже един на други няма да показвате това, което в таз годишното събрание ви се даде, а всяко ще си го запази само за себе си. Защото тук е един вътрешен духовен закон. За да растете в истинската мъдрост и любов, трябва да спазвате абсолютно Божиите желания. Няма нужда от философия от ваша страна. Защото тогава ще значи, че вие сте по-мъдри от Бога. Само по този начин вие ще можете да възприемете божествената мъдрост и за това вие трябва да спазвате всичко. Ако у вас трябва да се проявява любовта, това е неговото желание и следователно вие ще бъдете израз на това, което желая. Между източника и реката никога не трябва да се образува борба. Законът е такъв – чрез закона за от та от духовния свят сте слезли тук, чрез от та сте слезли в материалния свят, събрали сте всички нечистоти и любовта е, която ще ви изпере, а мъдростта ще ви заведе на небето. Затова, това, като се върнете в небето, не трябва да се връщате празни. Понякога истината се поставя в най-простия вид, но само когато едно цвете се развие, тогава ще видите какво е то. И семето само, когато озрее, може да се види какво е то. Вие ще разберете отпослед това, което с език не може да се каже, защото има неща, които с човешки език не могат да се обяснят. Преди 10 000 години как хората са разбирали нещата? А сега как ги разбират? Затова от човешко гледище живеете в бъдещето, а от чисто божествено живеете в настоящето. Не стойте като фалирали търговци, които само мислят, нито да размишлявате за онова, което ще бъде, а само се радвайте на настоящето, защото то е, на което вие може да се радвате. След горните думи господин Дънов ни остави и се качи горе в горната стая над салона, в който се събирахме и се върна в 12 часа на обед. После в 1.30 часа се изкачи пак и се завърна 2 часа и продължи. Утре 19-го понеделник в 4 сутринта ще имаме събрание, което ще продължи до 12 часа. За това събрание се подгответе всички, с вашите прозби, които имате, било за себе си, било за домашните ви или ваши приятели. Пригответе си всички въпроси, които ви смущават. Та тези прозби и въпроси да ги изкажете в утрешното събрание. Личните ви пликове ще ви се дадат утре. Това, което ще ви се даде тази година, винаги ще го имате пред себе си. Понеже всеки един плик, който ще го носите, е свързан с известни магнитни течения. Те, когато забравите плика, няма да бъдете послушвани. Плика трябва да пазите от чужди очи. Ако само един път някой от вас покаже съдържанието на написаното в плика на някого, който е да е бил, па ако ще да е на някого от вас, губите всичко онова, което искате. За молба винаги ще избирате време и в него да правите моленията си. Плика винаги да държите така, защото да не се мачка, а когато отивате в нечисто място, ако духът ви подсети, оставите го. Най-хубавото време за молба през деня е от 4 до 9 часа сутрин и от 9 до 12 часа вечер. Доколкото спазвате този ред, до толкова си духовно ще се уякчавате. За всяка седмица трябва да се избираме по един ден за молба, така, щото от 52 седмици, които са в годината, ще имате 52 деня за молитва. Тия дни ще бъдат петъците. Петъкът ще бъде ден за молитва. През него ден няма да се яде нищо готвено. Никога да не задължавате да ви готви през този ден, но ако има нещо сготвено през този ден, без да сте искали вие, можете да ядете. Стига да бъде растителна храна. И като не задължавате никого да ви слугува, Господ ще ви помага. Когато ако ви слугуват хората, лишавате се от помощта на небето. В 3.30 часа подир обед събранието се продължи. Господин Дънов се обърна към Анастасия доктор Желескова, на която пред всинца каза. Всички неща, които ви спъват, да ви не смущават защото духовният свят работи за вас. Постенето е една необходимост за уякчаване на волята. Това, което се иска от вас, е за ваше добро – умствено, физическо и духовно. Към всички господин Дънов се обърна с покана да поискат отгоре да ни се определят от седмицата за молитва, и всички изявиха желание за петък. И тогава той добави – тогава трите първи петъка от месеца ще бъдат за молба, и през тях ще се еде това, което се обясни преди малко, а последният петък ще бъде за пост. За храна за през петъците можете да употребявате между другото изтоплено вино, варено в четвъртък жито, посипано с захар и орехи. Позволено е и едно кафе или един чай. Отгоре не искат да ви направят спанка, напротив. Това е една хигиена за съдействане на вашето физическо тяло. И така за през тези година остават следните правила. Първо, всякой петък в седмицата ще се молите за уякчаване на веригата. Като в молитвата си прекарвате в ума си имената на всичките във веригата. А последният петък се определя за пост и молитва. Второ, които пък искат да се молят за умрелите... Да струват това в петък преди Рождество, петък преди Великден и онзи преди Голяма Света Богородица. И това всичко се определя за една година. При все, че ще се молите за умревите през горните три петъка, пак не ще можете да им помогнете, освен ако се молите за тях с дълбочината на всичкото ви сърце. С повдигането на този въпрос, да се молите и за умрелите ви, правите една грешка, защото за да можете да помогнете за астралния мир, трябва вие да сте се повдигнали. Защото преди да можете да помогнете на вашите умрели и преди да ги намерите, за да им помогнете, ще се явят около вас други в астралния мир, които тоже ще искат помощ, да вие ще се намерите в чудо. Както казах, личните ви пликове утре ще ви се дадат, и това, което ще бъде писано в тях, хвърля светлина върху пътя, в който трябва да вървите. Съдържанието написаното в плика се дават на всеки го по три думи. Да ги разберете, и ако сторите това, ще вървите успешно в пътя си. Обмислете всичко, за което ще се молите от Резаран, отнасящо се лично до вас, за вашите материални и духовни нужди. Искайте благоволението Божие за отстраняване на всички препятствия, които спъват Неговото Царство. Ще се молите всякой един да напредвате в избраната ви стъпка. Молитвата, която ще предоставите утре всички по-отделно, ще подкача така. Господи Исусе Христе, Яхова Елохим, Отешителю, Дух Святи и Адонай. А пък ще свършвате с думите «Защото, Господи, в идването на Твоето царство е нашата радост, в осветяването на Твоето име е нашата слава и в изпълнението на Твоята воля е нашата любов». 19 август, понеделник в часа се събрахме в салона, гдето ставаха събранията ни, а в 4:40 рано сутринта се събрахме в стаечката над салона, в която стаечка стоеше още масата с съсъдите върху нея. Господин Дънов определи местата ни около масата, както е означено по-долу. Фигура 4 Наредени така след като се молихме с господнята молитва и добрата молитва, господин Дънов прочете следните стихове. Матея 2.20 Йоанна 12.5 И Псалом 21.3 След което всяко един от нас изказа сам тихо своята молитва, както ни бе поръчено. А подиртова тихо в себе си по-отделно, по диктовка, чрез господин Дунов се молихме всяко един за веригата, за тези, които съдействат за Царството Божие, за българския народ... За духовенството, за учителите, за учениците, които посещават училищата, за всички държавни служители, да ги вразуми Господ, за всичките земеделци, за всичките бащи и майки, за всички млади и стари, за цялото славянство и за всички други народи. Като се свърши то и той всичките онези, които са избрали добродетелта, обърнаха се към стола на добродетелта. Унези, които са избрали мъдростта, обърнаха се към стола на мъдростта, истината, а тези, които са избрали любовта, към стола на любовта, средния стол. А след всичкото и господин Данов обяви, че Господ казва Да се не устрашава вашето сърце през тази година. Да имате дързост и той ще ви благослови. Ще имате всичкото Негово съдействие, така, щото вашата вяра да расте. Всичкото ваше страдание ще преобърна в радост и веселие. Да бъдете верни на това, което сега ви се дава, и ако се окажете верни на малкото, ще приемете и многото. Да просветнат така вашите дела, щото като ги видят човеците да прославят Отца вашего, който е на небесата. Да се не смущавате да се не тревожите за нищо, защото от началото Той е изготил всичко за вас и никога не трябва да забравяте своето призвание, за което сте пратени на земята. Подир тези думи Господни се поклонихме по три пъти и слязохме долу в салона, където в 6 часа сутринта се е сложи закуска, подир която господин Дунов ни продиктува следващото. Хвала! Господи, Боже наш, душата ни има тихо упование на Теп. Открил си ни пътя си и виждаме Твоята благост. Изявил си ни милостта си и виждаме търпението Ти. Показал си ни любовта си и виждаме Твоята доброта. Посочил си ни истината и виждаме Твоята святост. Изявил си ни името си и виждаме Твоята правда. Научил си ни на всяка мъдрост и знание. И виждаме Твоите велики дела. Обърнал си сърцата ни и виждаме Твоето присъствие навсякъде. Просветил си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са добри. Опасал се ни в силата си и гледаме Твоето могъщество. И след всичките добрини и благости, които си излял отгоре ни, според Твоята вътрешна пълнота, Нашето желание е винаги да гледаме Твоето лице и да се радваме и веселим в пълнотата на Твоята любов. Ние Ти благодарим за Твоята милост и грижливост, с която си ни заобиколил. Нашата душа винаги се радва, че милостта Ти ни следва. Ти всякога ни слушаш и си готов винаги да ни крепиш и да ни даваш помощ, когато сме в нужда. Благи Господи, Велики Отче на небето, избавени от ухищеренията на лукава го. Ето, Ти си говорил и ние вярваме, че Ти ще ни утвърдиш веки, за да Те славим. Господи, Ти, който си неизменен, закрепи нашите слаби брати и сестри, за да пребъдем всички в теб и да пребъдеш в нас, за да сме в едно, както Ти и Отец и за да те прославим с плодовете на живота си пред човеците. Благи и Боже, Който си ни дал живот и здраве, Който ни насищаш хляб и вода и ни задоволяваш с хилядите си благословения всеки ден! Твоето слънце изгрява всяка заран като младоженец и тича в пътя си, Който си му начертал. То ни донася и разпръсква Твоите благословения повседневно, в Твоето име оживотворява всичката земя. Задига и донаси облаците на поява земята с дъжд и влага и изважда всеки стрък изпод земята. окрасява полските цветя всичката им хубост, която си им дал отначало. Развеселява всички живи същества и човека, когато си направил според подобието си. Вдъхва в неговите жили вяра и надежда да се труди и работи, като му казва, че ти ще благословиш труда му. Велики са Твоите наредби. Всички ние Твои чеда днес идем да Ти поднесем своята благодарност. Облякал си ни в дрехите на живота, и колко са хубави Тия облекла, в които си ни обкърнал. Благословени Господи от всичките векове, приеми нашата благодарност, която Ти поднасеме от душа. Амин. Обясни се от господин Дънов, че тази хвала, хвалени, всяка от нас ще прочита след всякой петък, определен за абсолютен пост, т.е. само веднъж в месеца. Раздадоха ни се пликовете със съобщенията, след което си разделихме по-малко от виното и зехтина, които предстояваха пред Господа. В 9.30 часа наново се събрахме около масата в салона. И сега господин Дънов ни попита... В този момент какви са вашите мисли? Някои от присъстващите казваха какво са мислили в този момент. Понеже беше съставен един списък на политическите лица в България, на хора, които политиканстват и се занимават с политика, то господин Данов попита. Какво мислите за тия хора в списъка? Някои от нас изказаха своите мнения. А след това господин Дънов покани някой от нас да посочи по една страница от Библията, както и по един стих от страницата. Най-напред бе подканен Тъбачваров, който посочи Псалом 69-5, после Дъголов избра Захария 14-7, Пениокиров Битие 18-13, Анастасия доктор Желескова четвъртата книга на царете 23-18, Мария Казакова Юил 2-7, Елена Иларионова, Изход, 9-3, Илия Стойчев, Битие, 21-3, Мих Георгиев, Четвъртата книга на Царете, 8-3, А. Бойнов, Четвъртата книга на Царете, 17-17, Константин Иларионов, Второ Коринтиянум, 13-9, Петко, Лука, 6-7, Гина Гумнерова, Деяния, 4-7 и Тодор Стоянов, Йоанна, 21-23. След прочитането на избрания от Тъбачваров стих, господин Данов каза Да, Бог знае безумието на всичките тия хора. Думата е за означените списъка политически лица. А след прочитането на стиха избран от Ан Желескова, господин Данов каза Има се надежда. Подир прочитането стиха на Мих Георгиев се каза от господин Данов следното Седем години ще има страдание и към 1914 ще се върне България. Най-после, след като се прочете стихът, избран от Тъстоянов, господин Данов каза: Значи на вас се каза да вървите без да гледате другите. Господин Данов избра и е от Лука 24 глава 4 стих, а пък след това каза. На Македония ще бъде дадена една малка свобода. Това е казано преди 3-4 години, на която ще се радва. До 1914 година все ще има преговори, дипломатически преговори, интриги и разпри между европейските народи. Тези неща са в реда си и ако ги знаете всичките ще ви спеват. Че е взето решение в съвета е вярно. Свободата на Македония ще дойде пак от европейските народи. Англия, Франция и Русия ще участват в даването на свободата. Русия, щом се освободи от вътрешните си распри и от крайният, далечният изток, ще започне да борави с политиката си на близкият изток. Ако слушате небето, ще ви употребят като посланници и ще работят чрез вас. Урожаят ще зависи от разположението на народа. Гладът в България може да се отмени, а може и да се ускори. През тази година мнозина ще поумнеят, защото една верига всякога може да предизвика глад в една страна. Да се предизвика глад е много лесно нещо. Илия се помоли и нямаше дъжд три години. Помоли се и дойде дъжд. Илия беше само дух на правдата. А Елисей имаше двоен дух, като искаше правдата и любовта. И затова го виждаме, че беше благ. Сега вече приближаваме към свършиха. Приятелите ни скоро ще си отпътуват. 10.40 часа сутринта Поздравлява ви доктора отгоре. Той казва, бих желал да съм с вас. Човек все ще разбере своето предназначение, но малко късно. По-малко лутане, повечко работа. Благодарим ви за добрите чувства, които храните към мен. Приятелите си отидоха 10.50. При заминаването си приятелите ни казват: Да пребъде благословението ми през цялата година към вас. След горното всички съсъди, които предстояваха прегоре пред Господа, се снеха долу в салона, последния ред. Магюргиев донесе голямата чаша или е стойчев, табличката и светилника. Иларионов, Трите стола, Голов, Бачваров и Пенокиров Чаршафа, Гимна, Гумнерова, Казакова и Ело Иларионова, а всичките малки чашки отгоре снеха Петко, Гина, Железкова, Войнов и Ел Иларионова. Най-подир господин Гдънов каза към всички ни. Поздравявам ви с събора и благополучно да си отидете по домовете. Обяснителни бележки към годишни срещи на веригата върна 1907 година. Пасхални съсъди Става дума за набор от мистерийни атрибути, изработени по поръчка на учителя Бен Садуно. Състоят се от 15 сребърни чаши, една голяма образа на Христос и 14 по-малки. Константин Костадин Иларионов Пецов 1868-1929 година Един от първите ученици на учителя бе Инсадуно, дългогодишен ръководител на Велико Търновското братство. Роден в Габрово, завършва земния си път в София. Завършва военно училище в Русия, служи като капитан в плевенския и търновския гарнизон, гарничен офицер в Цариброд. Организира купуването на къщата в Арбанаси, където е съставен завета на цветните лъчи на светлината. Оставя богата кореспонденция с учителя Бейн Садуно. Виш Петър Дънов, писма до първите ученици издателска къща Астрала, София, 1999 година. Анастас Бойнов, 1848-1936 година. Един от първите ученици на учителя Бейн Садуно. Роден и завършил земния си път в Велико Търново. Адвокат, първоначално председател на спиритическия клуб Крада. В неговата вила се провеждат годишните срещи на Веригата в периода между 1910-1915 година. Елена Иларионова, 1878-1956 година Една от първите ученички на учителя бе Инсадуно, дългогодишна ръководителка на Велико Търновското братство, съпруга на Константин Иларионов. Родена в Плоещ, Румъния, завършва земния си път в Велико Търново. Първоначално работи като учителка, по-късно основава частно училище в дома си. Оставя богата кореспонденция с учителя Бен Садуно. Виж Петър Дънов, Писма до първите ученици, изтетовска къща Астрала, София, 1999 г.